Érdekérvényesítés, lakossági akaratok, társadalmi nyomás, közösségi akciók. Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM98-on. Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok. Mai vendégem Béres Tamás, Evangélikus Lelkész Teológiai Tanár, az Evangélikus Hitodományi Egyetem Teológiai a vezetője. Jó estét És mi régóta ismerjük egymást, mert egy vallási dialógus. Andó, most már mostan 15 öt. éve, amikor először találkoztunk, és te nem egyszerűen egy teológus vagy, hanem téged az ökológia, a civil társadalom, a közösség, a társadalom, és a Gondolom a közösséged, az evangélikus közösségnek a viszonya különösen érdekel. Néztem az interneten, néha kapsz ideges embereket, úgyhogy. Hát, mint, mint, mint mindenki, aki megszólal a hírásban. Hát, de is. egy kicsit akkor te hű vagy tulajdonképpen Lutherhez, aki ugye kiszögezte a pontjait, ha a ütömerő, ura, és azért kapad ideget és meneget azonnal. Hát, jó nagy példát mondta, ezt azért überelni nem fogom megpróbálni. Hát tulajdonképpen ugye mi a legtöbbször ebben a műsorban azt szoktuk firtatni, hogy vajon lehetséges-e az, hogy, hogy lehetséges-e olyan társadalom, vagy hozzá tudunk-e járulni magunk egy olyan társadalomnak a, a létrejöttéhez, ami hát alulról építkező, demokratikus, most nem kell definiálnunk pontosan, hogy miféle demokráciáról van szó, de azért úgy magunkban úgy érezzük, hogy nagyon ellentétben áll azzal, amit ma hivatalosan a politika kisajátít magának, mint demokráciát. Tehát mi valami ilyesmit keresünk, hogy milyen megoldások vagyunk, mi mit tehetünk. Én személyesen abban hiszek, hogy, hogy amit mi piciben megteszünk, igazából annak van komoly értéke, ami meg fölülről történik, az pedig hát vagy had, vagy nem hat, de általában nehezebben épül be. Tesz, hogy látod? Hát abban, abban minden további nélkül egyetértek veled, hogy nehezen épül, épül be, de hogy nem hatna, hát én azt nem látom. Tehát azt látom, hogy ma pont olyan világban élünk, hát gyakorlatilag akárhol a fejlett társadalom, hogyha megnézzük, ahol felülről nagyon hatékonyan lehet irányítani egy társadalmat. Tehát, mintha ezek a mi nyugati társadalmaink leszoktak volna arról a fajta alulról építkezésről, közvetlen érdekérvényesítésről, saját jogok közös végigbeszéléséről, a következetes lépésekről, a megfoga közösen megfogalmazott célok felé, amit mindannyian érzünk, hogy valamiképpen. Éppen ez volna az embereknek egy, az emberhez méltó életformája, közös életformája. Na de hát abban a pillanatban, amikor kimondjuk azt a szót, hogy politika, és azt elválasztjuk attól, hogy társadalom, hmm. akkor már körül érezzük, hogy mi a helyzet. Tehát mondtad ezt a szót, hogy demokrácia. Én azért szívesen megkülönböztetném itt a Demokráciának a politikai értelmét a, a társadalmi értelmétől, vagy használatától. Igen. És a, a politikailag valójában alig jelent valamit, lehet, hogy semmit nem jelent, mert a NDK is demokratikus köztársaság mm. volt, meg hát most még mindig nem tudunk jobba tennél, de hát azért tudjuk, van ilyen, hogy képviseleti demokrácia, uh -huh. meg hogy közvetlen demokrácia a világban, meg talán még ilyen is van, hogy feljogosított demokrácia, uh -huh. ami még szerintem hát még csak nagyon-nagyon a, a kezdeti szakaszában vagyunk ennek néhány gondolkodónak, például Roberto Ungernek a gondolataiban jön ez előtt. Van olyan ország, ami ezt szerint működne? Hát talán nincs, de egy, vég, tény, ha? hogy egy brazil filozófus, politológus, aki azt mondja, hogy úgy kellene élni, hogy a demokrácia az jelentse azt, hogy odaadjuk az embereknek arra a helyre a saját életük uh -huh. irányításának jogait, ahol ők élnek. Legyen ez régió, vagy egy kis uh -huh. közösség, kis térség, vagy nagy térség, stb. Tehát ilyen értelmben ma én úgy gondolom, hogy a, a politikai értelemben vett demokrácia szónak inkább a lejáratásaival uh -huh. találkozunk különböző formával szóval szemben a társadalmi értelemben vett demokráciával. És én ezt úgy Különböztetném meg, hogy a demokrácia a maga elemében, az igazi társadalmi élőhelyén, az nem más, mint a lehetőségek felszaporítása. Mm. Szemben a politikai demokrácia valami pedig mindig valami egyszerűsítést, redukciót, mondjuk hatalmi igény, kifejeződés, pragmatizmus, ami ilyesmit jelent. Mm. Tehát ebben az értelemben azt hiszem, hogy nagyon sikeresek ezek a pragmatista demokráciák ma. Én ma arra foglak kérni, hogy mértel elkész vagy, hogy bátran lép, lépja a, a te spirituális alapjaithoz vissza, mert én azt hiszem, tulajdonképpen a való, valódi ilyen alulról jövő demokratikus kezdeményezések, azok mindenütt valamilyen valami új spirituális gondolathoz tartoztak régen. Ma ezt kevésbé érezzük így, mert ma egyszerűen egy protest lépés az, hogy, hogy az emberek hogy feldőhödnek és próbálnak lépni, de régen ez egyszerűen úgy érzem, hogy ez olyan dolog volt, hogy valamit fölismertünk a világban, és ebben Istennek és ennek a központi, hogy mondjam, gondolatnak volt egy, egy jó értelme, és abban látszott, hogy van egy igazságtalan elrendezés a világban, ami mondjuk, hogy nem demokratikus, és van egy, van egy olyan, amire például mondjuk a vallási közösségek elkezdtek működni, és azoknak a belső szerveződése, azok például hagyományosan igencsak demokratikusak, ha úgy vesszük. Én legalábbis a legtöbbnél ezt tapasztaltam, legalább az elején. Hát igen, nem tudom, tehát én be, bevallom őszintén, hogy nekem a vallási közösségekről első körben nem a demokrácia, mint ilyen jut eszembe, akár még mint a társadalmi együttélés formája is, hanem például inkább ilyenek, hogy az autokrácia szemben, heterokráciával és a teokráciával. Mm. Tehát azért, ha, ha, ha megnézzük a, a csak a kereszténység történetét is, akkor azt látjuk, hogy, az, aut, hogy a, az autokráciát nagyon sok esetben meg tudták jól valósítani. Azok a e, helyi vezetők, vagy mondjuk egy országra, egy birodalomra kiterjedő vezetők, hát főként a negyedik századtól, persze a konstantini fordulattól gondolok erre elsősorban, akik szépen felhasználtak egy vallásos eszmét, egy, egy gyönyörű eszmét visszáptak kerjük egy pillanatra Igen. az időkerekét. Igen. Mondjuk, Igen. mondjuk tegyük, hogy, hogy egészen Jézus Krisztus, vagy a utána következő generációra. Akkor nekem úgy tűnt a bibliai leírásokból, hogy az egy, ott nagyon együtt voltak az emberek, és, és hogy van egy, én, én, én magamban idegenkedem attól, hogy ezt valami fajta autokráciának nevezem, mert van egy szellemi mag, ami a hit által nagyon erősen ö, ö, megvan a központi szerepe. Tehát ahhoz mindenki mindenki, hogy mondjam, egyfajta lelkesedéssel tud ö, ö, közeledni, tehát mindenki elfogadja. Ugyanakkor, mintha ebben az ősi keresztény közösségekben ö, hát persze nyilván megvoltak a szokások, hogy esetleg a férfiaknak nagyobb szaba volt, és mit tudom én, tehát a kornak a, a, a jellege az biztos benne volt, de azért mégis ott azért mégis volt egy nagyobb egyenlőség is az emberek között, és aztán választották a vezetőket. Nem, nem, nem egyszerű kijelölések történtek, hanem választották, hogy volt ez? Igen, ez, ez így van, de nem egységes. Még sőt az... A reformáció ezt visszafogja? ugye? Különben ez volt, az, ez volt a szándékom, hogy belengedem ja, a, a negyedik századot, bocsánat, és akkor kicsit, én... elég kicsit utána, hát jobb, ha van széltűn persze. Ez a jó, hogy te vagy. A... én így, megkerültem a szakmai <laughs> jó de fejtést. Azért nem nagyon könnyű a Olyan. helyzet, mert ha csak az új szövetséget Olyan. nézzük, ami azért egy sovány kis irat, ahhoz képest, Igen. hogy mekkora Olyan. hatástörténetét ismerjük, azért ott az evangéliumok. Jézus képe, uh -huh. és a maradék, levelek, uh -huh. könyvek, szövegek, azért azok hát nagyon sok szempontból nagyon elkülönülnek egymástól. Uh -huh. Hogyha Jézus első közösségét nézzük, a tanítványokat, ugye azoknak is volt 12-72, tehát uh -huh. különböző, sőt lehet, hogy 1, 2, 3, tehát megvan ennek egy rétegződése. Ott azt látjuk, hogy ezek a jó emberek gyakorlatilag az esetek nagy, nagy részében nem értik meg Jézust. A, a nem megértés alatt azt értem, hogy nem tudják kiszámítani, hogy hogy fog reagálni a következő uh -huh. pillanatban. Tehát ilyen értelemben... Ez egy tipikus mester-tanítvány kapcsolat. Tipikus mester-tanítvány de nem, de nem az a fajta mester-tanítvány, hogy gyertek hozzám, átadom a tudást, uh -huh. és utána majd mentek tovább. Ugye ez, ez a klasszikus keleti inkább, hogy van a, uh -huh. a, a guru vagy a tanító, aki olyan szellemi nagysággá növi ki magát, hogy messze földről vonzza az uh -huh. érdeklődőket, Jézus ezzel szemben azt mondja, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választalak titeket, uh -huh. már itt megfog, megfordítja ezt a klasszikus uh -huh. mestertanítvány kapcsolatot. És hát ezzel lehet, hogy magyarázatot is ad erre, hogy miért nem tudják kiszámítani. Uh -huh. Tehát az esetek nagy részében azt látjuk, hogy amikor a tanítványok akár politikusként, akár gazdasági szakemberként e, gondolkoznak, hogy most gondoljunk csak a, a Jézus hallgató tömegek uh -huh. megvendégelésére, nem tudják uh -huh. kérképzni, hogy hogy lehet ötezer embert, soha. tehát hogy nem tudják kiszámítani. És, és folyton az derül ki, hogy Jézus, ami egészen érthető, nagyon egyszerű nyelven beszél, amit mindenki ért, de nincs olyan paradigma, amiben számukra ismerős módon elhelyezhető volna az, amit mond. Valójában egy ilyen valami van, amit azért nem mernék paradigmának nevezni, ez a nagyon mély és konkrét atyával való kapcsolat. Uh -huh. Tehát ő ezt mutatja meg az embereknek. És ezután, amikor megtörténik ez a csoda, amit mondjuk nevezünk így, hogy Jézus jelenség, és ilyen nagyon nehezen értelmezhető, magyarázható, vagy átlátható, meglátható, azután jön az egyháznak valójában az első olyan történelmi korszaka, ahol ez mégis megpróbálnak valamit ebből a lehetetlenségből, ebből a megérthetetlenségből. Apró pénzre váltani, közösségeket, gyülekezeteket most már bizonyos elvek alapján felépíteni, és hát itt van Pálapostolnak nagy szerepe. Nem véletlen, hogy az evangéliumokat sokkal többen fogadják el a maguk tisztaságában vagy egységében, még hogyha nem is egységes az a négy evangélium, mint mondjuk a, az egész új szövetséget. Uh -huh. Pálapostolra és a többivel együtt. Végül is volt az első teoretikus, ahogy veszük. Hát, tehát, tehát, uh -huh. tehát most magamban indulok ki. Ugye igen, én például igen. meg szeretném érteni a dolgok működését, és én a magam módján egyfajta teoretikus vagyok. Tehát, tehát amikor valami történik, én annak próbálom az értelmét megfejteni, és próbálok felállítani valami rendszert belőle, azért is, hogy, hogy észre lehessen venni, hogy hol vannak a dolognak a, a határai, vagy egyáltalán hogyan működik. Mert, mert valóban, ha van egy mester, akit követek, akkor egyáltalán nem érdekes a számomra, hogy, hogy mi van, mert annyira személyes a kapcsolat, és a tanítás meg annyira ö, egy nagyon méréteget érint, tehát a szív mélyére hatol, de, de tulajdonképpen a, a világtól inkább elvonja az ember. Tehát az embernek nem feltétlenül, egy nem feltétlenül lesz mondjuk a mesterét követve a véleménye arról, hogy egy adott szituációban milyen megoldást kövessen, amikor az élet sűrűjebe belekerül, és azt mondják, hogy most most döntsél mert hát azért mondjuk Péter is megtagadta, és mit tudom, voltak ebből de ez mindig előfordul a történelembe, és uh -huh. azt hiszem a, a keleti filozófiában is mindig ugyanez van, hogy amikor valaki kikerül az, az, az életbe, tehát belekerül a társadalomnak a más viszonyai közé, akkor az egy külön, külön fejtörést igényel, hogy de hogyan tudjuk azt a nagyon mély igazságot ö, alkalmazni, hogy a, mondjam, a, a, a, a, a, a, a, a hétköznap, úgymond, úgynevezett hétköznapokban. És tulajdonképpen, mert azt gondolom, mondjuk ez, ez lehet, hogy nagyon személyes, de végül is én azt gondolom, hogy azért, mert az a bizonyos fajta küldetés, amit kap a valaki a mesterétől, az ezen így tudja kifejezésre juttatni. Tehát amikor ma azt mondod, hogy te ökológiáról és mondjuk civil társadalomról írsz, ami nyilván ezek a, a kifejezések is teljesen hát, újak végül is, és ezzel nem gondolkoztak még száz évvel ezelőtt sem. de ma kénytelen vagy erről a kérdésről úgy gondolkozni, hogy de azt, azt, a, azt az igazságot, hogy lehet itten érvényre juttatni. És most nem, nem egy hittérítő szándékkal, hanem azért, mert az igazságnak van, egy, van egy, egy, egy ilyen föl, hogy mondjam, tehát egy ilyen fényt hozó, vagy nem tudom, milyen hatása. Tehát az mindenkinek jó tulajdonképpen, vagy igen. jó lehet. Igen, igen. Hát mi igen. ebben hiszünk, le. nem azt, hogy most valamilyen csoporthoz kell ezek után csatlakozni az embereknek, vagy korteskedünk valami mellett. Igen. Igen, ez a, ez a mély bemenetel, ez uh -huh. a, a szívnek a bölcsessége. Ez, hát azt mondanám, hogy a reformáció hagyományában, ugye, aminek most uh -huh. egyrészt ebben az évben 500. évfordulója is van, meg különben is most, uh, ünnepeljük meg. Hát amikor nincs évforduló, akkor is a protestáns emberek keresik azt az elvet, uh -huh. a, ami alapján uh, mindenféle élethelyzetüket, akár a civil társadalmat, akár az ökológiai nézeteiket, vagy felelősség megélésüket próbálják uh, kritika alávenni. Hát azt mondanám, hogy, hogy akármilyen élethelyzetben vagyok, én protestáns vagy még inkább evangélikus emberként, a legfontosabb szempont mindig az, hogy, hogy afelől a különben átláthatatlan Jézus kapcsolat felől, a, amiről ő beszél, ahogyan ő él, mm. mindez hogy néz ki. Tehát, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ez ezelőtt ez a kritika előtt leomlanak az olyan korlátok, hogy politika meg nem tudom mit. Tehát, hogy nincsenek ilyen értelemben tabuk, vagy nincsenek mumusok. Mm. Tehát ugye nagyon sok ember, vallásos ember, keresztény ember is úgy van, hogy beszéljünk sok mindenről, de azért a politikáról nem, mert az ki tudja, hogy mennyire veszélyes terület. Hát én úgy gondolom, hogy ez a fajta jézusi kritikai elv ez, ez pont, hogy lehetővé teszi, hogy úgy beszéljünk, még a politikáról is, még a felelősségvállalási ö ö kötelességünkről is, hogy a, a lényeget keressük. Hát mondjuk, amikor ugye Ö, ö, ezt sokszor ugye hallottuk a, a templomba, hogy tudom, ad meg a császárnak, a császáré, és Istenek az Istenné, és ez, ez azt a képzetet kelti az embernek, pláne ugye akkor volt még az a úgynevezett hát kádárkorszak volt, igen, igen, igen. és ö, ö, szerintem egyébként a vallást abban a korban sokkal jobban lehetett gyakorolni, de most uh -huh. ez, uh -huh. ez magánkérdés. És biztos, bizonyos mértéki korlátozott volt, uh -huh. másrészt azonban ö, meg volt a dolognak valami szóval sokkal érdekesen volt szettem, sok tekintetben. Hát, hát más akusztikája volt. Más ugye. akusztikája, Aha. de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy, hogy ez mintha egy ilyen elválaszthatatlan fal lenne, hogy az egyik ad meg a császári, hogy az egy más világ, és az Istennek az Isten, és a kettőnek valahogy, tehát úgy ez a mondat látszólag úgy választja el, hogy abba az interpretációba hallottam, vagy úgy éreztem, ezt tulajdonképpen nem emlékszem konkrétan vissza, hogy milyen ö, magyarázatot fűztek hozzá, ö, de bennem az a kép maradt, maradt meg, hogy ez úgy van elválasztva, hogy tulajdonképpen nincs véleménye a másikról. Uh -huh. Tehát ha én ezen a császári, vagy ilyen társadalmi, vagy politikai oldalon állok, akkor a vallás az egy ilyen kvázi magánügy belső dolog, és nincs véleményem róla, ha pedig a vallási oldalon állok, akkor a politika az egy olyan világ, ahol esetleg nem is érvényesek azok a erkölcsi törvények például, amik a, amiket vallásos emberként mondjuk betartanék. Ingen. Tehát érzek egy ilyen egy ilyen ellentmondást a dologban. Igen. Hát most ez, uh, nyilván számos uh, praktikus irányba lehetne folytatni ezt a gondolatot, amit mondasz. De hogyha egy picit visszautalok arra, amit az előbb mondtam, hogy, hogy mi, milyen is ez a Jézusi kritikai elv. Tehát Igen. ugye Jézust azért nagyon nehéz megérteni, vagy megismerni, hogy mit akar, mert azért több lépésből áll ez a folyamat. Az egyik az, hogy ismerem a szöveget, ami róla szól. A másik az, hogy, hogy, hogy megismerem, hogy körülbelül mi, mikor, hogyan, mit szokott mondani. A másik az, hogy hogy ezt elkezdem magyarázni azzal a felelősséggel, hogy, hogy, hogy ott tudjam, hogy miről beszél. Tehát ez, amit te mondtál, korábbi élményként valószínűleg ezen a ponton végleg elcsúszott, hogy valaki úgy magyarázta, hogy az egyik oldalon van a politika, a másik oldalon... A, a, a... Talán nem is magyarázsz úgy, csak, vagy, vagy nem, hát... csak, csak például a, a hétköznapok megvalósításából ezt szűrtem le. Igen. Na, és a következő maga megvalósítás, amit mondasz is, vagy a követés. Na most itt például konkrétan itt nagyon erő a, a, a jelenséggel találkozunk, hogy Jézus mennyire nem politikus. Ugye oda jönnek hozzá azok az emberek, akik csak a politikában tudnak gondolkodni, és tudják, hogy politikailag tacsra lehet valaki tenni nagyon könnyen, és akkor felteszik Jézusnak ezt a, ezt a durván e, alattomos kérdést, hogy akkor szabad-e adót fizetnünk a császárnak, mm -hmm. vagy nem. És akkor erre Jézus mit csinál? Nem, nem, nem kezd semmilyen hosszú politikai történeti levezetésbe, vagy valami, hanem azt mondja a tanítványoknak, hogy figyeljetek, már ott úszkál egy halacska abban a tóban, fogjátok már ki, nyissátok ki a száját, vagy nyissátok ki, és találtok benne egy pénzt. Uh -huh. És akkor azt a pénzt Jézus oda hozza, és azt mondja, nézzétek meg, mi van az egyik oldalán, mi is van rajta. Vagyis ez az egész gazdasági, politikai történetet, ami, ami az őt mondjuk csapdába csalni szándékozók számára a világ teljessége volt, uh -huh. mert csak ebben tudtak gondolni. Hirtelen belehelyez egy ilyen nagyon egyszerű természeti kis történetbe, hogy halacska, uh -huh. meg nem tudom mi, és ezzel nagyon egyszerűen arra utal, hogy hát azt kell megérteni, hogy amiből élünk, az az atyától jön. Uh -huh. Az, az ajándék. Hát ezek után kérdés ez? Hogy akkor most kinek mit? Hát persze, adjátok oda a császárnak. Hát uh -huh. Bizonyos értelemben persze rendet tart meg ilyesmi. Most azt mondom, hogy Jézus az nem volt politikus. Igen. Biztos sokan szeretnék, hogyha az lett volna mégis. Talán a kereszt is kicsit ennek is köszönhető. De... A, most ezt megpróbálom, ez egy, ez egy, hogy mondjam, tehát ez egy ilyen meglehetősen nagyvonalú ö, értelmezés lesz, tehát ne akadják ki rajta. <gül> tehát amikor én a, azt mondom, hogy van egy, egy civil világ, az, az ehhez a nem politikus világhoz tartozik, amihöz Jézus is tartozik, aki a civil világban ő maga is egy, a, ő egy ilyen igazi civil, mondhatni a, az igazi civil, a civil, ugye? aki soha nem dörgölözik a hatalomhoz, soha nem dörgölözik a pénzhez, teljesen független marad, a belső meggyőződése és a hite vezérli a saját erkölcsiségében, nyugszik, nem követ mintákat, mint egy ilyen, hogy mondjam, nem utánozzókat, és stb. stb. És tulajdonképpen és, mi és én legalábbis azt képzelem, hogy mi is egy ilyen típusú civil társadalomban kéne, hogy tartozzunk, akik, akik mégis azt látják, hogy ez a, az úgynevezett politika, és ez szó, szók szerint úgynevezettnek kell neveznünk, ami, ami így a felettünk működik, az, az valami olyasmi, amiben, amiben nekünk nem jó megváltoznunk. De mégis ö, ö, valamit kellene tennünk, hogy, hogy an, az, az másképpen működjön. Tehát, hogy az, ami a civilnek, talán jó példa, amit mondtál, ez a hal. Ugye, hogy az a hal, az meg tudjon élni ezen az oldalon is. Mert a császár oldalán nem él meg a hal. Mm. Ugye, először azonnal megeszik a halat, tehát ott mm -hmm. kezdődik. Na, lehet, mert lehetnek császári halastavak, igen, de annak mind más célja. Igen, van. de akkor meg nem, engem már többi nem engednek oda. Igen, tehát, igen, azért igen, lesznek, igen. Tehát, tehát azon igen. a másik oldalon, tulajdonképpen itt fölírtam egy, egy másik ellentétpárt, ugye azt mondja, a demokrácia, és én a, így most nagyon e, egyszerűsítve a tőkét írtam oda. Tehát, e, tehát azt a fajta, azt, azt a szándékot, ami az egész világot ő, alapvetően ma mozgatja, ez a pénzmozgás, gazdaság, a haszon, a, az úgynevezett eredményesség, az úgynevezett hatékonyság, az, hogy termelünk, az, hogy fejlődünk, állna fejlődnünk kell, és ez, ez, ez szerintem teljesen ellentétes azzal, ami az embereknek a belső, érté, belső hogy mondjam, szükségletei lennének tesz, nem mennyire látod így. A, hát igen, tehát alapvetően olyan társadalmakat építünk, illetve olyan elvek szerint építjük, ami alatt aztán szenvedünk. Hát van az emberben egy ilyen kényszerpálya, és én szerintem ez amiatt van, mert szeretjük leegyszerűsíteni a kérdéseinket, és így aztán mi magunk is előbb-utóbb egyre egyszerűbben kezdünk el gondolkodni, és, és mások is jobban be tudnak vonni bennünket az ő, esetleg nem annyira egyszerű, hanem sokkal komplikáltabban célra irányuló vagy érdekkereső gondolataiknak az eszközeiként. Tehát ez, ez biztos így van, igen. Na most, ak akkor persze, amikor az a kérdés, hogy a civilként az ember hol keresi az életét, vagy, vagy hol, hol találja meg a feladatait, akkor, akkor pont, pont ez, a, ez a nagy feladat, hogy te nem kell a, a politikában gondolkodni, nagy politikában gondolkodni, nem részre kell venni ezeket a kis lehetőségeket. Mert, hogy mindennek van egy beágyazottsága. Tehát te most éppen a, a gazdaságot, vagy a tőkét, vagy a pénzt, vagy nem tudom ilyesmit neveztél meg. Hát persze, amióta nem cserekereskedelem van, ha, hanem amióta pénz van. is megnézhetnénk igen. Igen, tehát ezeknek valami hmm. helye van az életünkben. A kérdés inkább, tehát simán kidobni nem lehet, ez biztos. A, a kérdés inkább az, hogy hogy tudjuk úgy beágyazni, hogy az, az méltó emberi közösségeket uh, szolgáljon. Különben ezzel a kis történettel az előbb összekapcsoltam két történetet, be igen. kell, hogy valljam. Tehát, hogy ott, ott uh, az egyik leírás szerint az úgy van, hogy maguktól, a kísértőktől, kérdi Jézus, hogy kísértőktől adok egy adópénzt, uh -huh. és arra mutat rá. De más esetben pedig, és ez volt az ottani, ottani halászoknak a, az alapélménye, más esetben pedig megtörténik ez, hogy a, hogy a halnak a szájából vegyétek ki. Tehát, hogy ez, ezért mondtam, hogy ez egy olyan beágyazottság, amit, hogyha az ember végig gondol, végigkövet, uh -huh. akkor, akkor két dolog történik. Az egyik az, hogy, hogy nem fog tudni megállni a pragmatista politikának a köreinél, Másrészt pedig nem fog tudni kilépni sem a politikai felelősségéből. Na most akkor az a keresztény ember, aki 500 évvel ezelőtt a vár kapujára szegezte ki a pontjait, az akkori, tulajdonképpen a hatalommal szemben, az egy politikai tett volt, nem, Luther Mártoni? Tehát ez egy politikai, ez egy spirituális politikai tett volt. Tehát ebben van egy, egy nagyon mély spirituális tartalom, mert amit leírt annak a fele, vagy hogy mondjam, az egyik fele, az egy abszolút mély spirituális hát forradalmat jelez. De a másik oldalról, ami, ami meg hát legalábbis én mindig apámtól ugye így hallottam, de mindig a, tégla, a téglajegyek, hogy mik voltak ezek a búcsú, búcsú cédulák. cédulák. Tehát uh -huh. ez tulajdonképpen az akkori, ugye, hat, az, az akkori egyház az a hatalmat képviselte. Tehát a dolog elveszítette tulajdonképpen az egyháznak ez, hogy mondjam, az intézményes része eléggé elveszítette a, a spirituális erejét, és egyszerűen a, a, a, a hatalom egyik képviselőként jelent meg, és egy, egy ilyen, hogy mondjam, hát egy kereskedést folytatott mm. tulajdonképpen a, a, a, a, a tanításokkal, mm. vagy a tanításoknak a, a, a hátán, inkább így mondanám. Mm. Igen, ez igaz teljesen. Uh, ugye kellett a, a pénz a Szent Péter bazilika megépítésére hát, és, hát, és, és erre ott, ott volt kész, hát, uh, hát kínálkozott egy olyan lehetőség, amit miért ne lehetett volna megcsinálni, hogyha mindenki tudja, hogy, hogy az üdvösséget árúba lehet bocsátani, akkor csináljuk. Azt de erre is eszünk, de hát Persze, hogy hát kell a pénz a, a stadionokra, hanem tehát, hogy nagyon-nagyon hogy nagyon, nagyon, hétközt, igen. nagyon uh, ilyen reál politikai érzébe hogy hát mindig van igény arra, hogy, hogy pénzeket irányítsunk valahol, és utána az emberek köhögnek, hogy de hát ez azért azért lehetett volna azt a pénzt másra is költeni. Igen. igen. igen. Tehát tényleg itt kezdődik a történet, hogy összefonódott a középkori igen. egyháza hatalommal, egy, egy bizonyos politikai hatalommal. Na de hát ugye ez Németországban van, ahol igaz, hogy ötödik Károly egyfajta központosított hatalmat uh -huh. jelent, de egyrészt ő maga is folyamatos Harcban, vitában áll uh -huh. a pápával, tehát ez sem olyan nagyon egyértelmű. Másrészt pedig itt azért fejedelemségek vannak. Tehát Luther ilyen értelemben sokkal inkább a, a vallási eszme tisztaságáért, uh -huh. a spiritualitás megélhetőségéért, a tiszta vallásos eszmét állt ki, mint, mint politikusként. És később viszont a politika bizonyos képviselete mellette állt. Hát nem, nem tudnánk ma arról beszélni, hogy mi az, hogy reformáció, hogyha nem lett volna bölcsfrigyes és mások, akik Igen. ott a tartományok Igen. vezetőiként, hercegekként, fejedelmekként nem Igen. álltak volna mellé. Tehát ilyen értelemben. Ezt a nem ma, hogy értéket mondjuk. Nyilván egy valami pozitívan kell értékelni, akkor nem lennél itt, tehát nem tudnál erről beszélni. Uh -huh. De ez mennyire, mennyire e, nyilván a történelem pillanatában ez, ez, egy, ez, ez volt a lehetőség. Uh -huh. Tehát én nem akarok ezen vitatkozni. Uh -huh. De amikor úgy vele gondol az ember, hogy vajon milyen jó lett volna, hogy ő, hogy ő egy ilyen teljesen független polgári hogy mondjam, mozgalmat tud csinálni, vagy egy vallási mozgalmat, és úgy, úgy meg tud maradni, tehát ne, ne akarjon rátelepedni mm. senkit, tudom? Na ez, igen, ez, ez szerintem itt a realitáshoz tartozik, hogy azért voltak ilyenek, akik ezt megpróbálták. Tehát jó, luther uh, ismerjük úgy, mint az első reformátor igen. mondjuk. De hát azért nagyon sokan voltak a környékén, akik valami hasonlót akartak csinálni. Tehát ott volt például a Münzer, Tomás Münzer, uh -huh. uh, aki, aki pont azt akart, amiről most beszélsz, hogy a, a mindenféle megkötöttség nélkül, a hatalomtól való teljes függetlenségben, mozgalomként, szegényként, Jó. stb. éljük meg a, a vallásos értékeket. És a mai napig is Bele tudunk minden. róla... Hát a a, igen, ez, ez, ez, ezek mindig háborút okoztak. Nem? Tehát ez mindig anarhiába torkolott, és előbb-utóbb mindig, mindig háború lett belőle. Tehát ilyen értelemben hosszú távon nem volt arra, arra alkalmas, hogy egy társadalmat építsen, konzekvensen. Arra viszont alkalmas volt, hogy mindenkorban egy bizonyos, hát ilyen kritikai, történelmi elfként ott legyen. De hosszú távon nem lehet vele mit kezdeni. Tehát Luther ilyen értelemben nem, a, nem az ellenálló volt, hanem inkább a vallási még tisztítója. Aki ugyanúgy be lehet fogni a politikai eszmék zászlajába, zászlajába mint, mint. A, a kérdés inkább az, hogy, az, hogy megértjük -e ezt a, a számára fontos elvet, hogy, hogy semmit sem érdemes, és nem szabad úgy megtenni, hogy nem gondoljuk át, hogy miközben vallási tartalmakra hivatkozva bizonyos uralkodói, politikai szándékokkal találkozunk, akkor csak azért, mert tetszik a fülünknek bizonyos vallási, vagy vallásos szöveg, vagy retorika, azért beleugorjunk. És akkor itt hát lehetne sok mindent mondani, tényleg az aktuál politikából. Hát most, hogy pont a stadionokkal hát. hogy van, mondjuk az is egy érdekes dolog, mert ha megnézzük a vallásosságnak az egyik hát. nagy összetevőjét, összetevőjét, az, hogy az emberek egy helyen sokan legyenek, közös hmm. uh, lelkülettel élvezenek hát, valamit. Hát... Egyébként most üresek az ja. a bari. Nincs ilyen, igen. A, igen na, így tulajdonképpen csak arra gondoltam, a. hogy egy, egy, tehát ez egy, hogy mondjam, tehát ez, ez, ez egy valakinek a fixa ideája. Tehát ez nem, nem, egy, nem, nem az, hogy ez egy igazi szükséglet, ami, ami, aminek most itt a ideje, és megcsináljuk, hanem ez, ez egy ilyen Oké, okay. hát ez egyáltalán nem kell ezt teljesen negatívan fölfogni, de, de mégis mutatja azt, hogy ebben a pillanatban ez, ez tulajdonképpen valószínűleg nem a, a legfontosabb dolog, és ezért egy kicsit olyan magán ö, mutatványnak és egy nagyon autoriter lépésnek ö, é, ö, fog ö, látszódni, és, talán az is. A, igen, igen én, én erre is igen. azt mondom, hogy, hogy mégis egy bizonyos vallásoság. Tehát azért van ereje, mert ez mm. egy mitosz. Tehát uh -huh. egy mitoszt, és a, a mitosz és a vallását, most erről beszélhetünk uh -huh. persze, hogy a mitosz és a vallás között milyen különbségek vagy hasonlóságok vannak. A kereszténység valószínűleg máshogy áll a mitoszokhoz, mint, mint más vallások. Nem tudom az elvinni, csak azért sem, igen, mert én azt szeretném. Mondhatok még egy mondjárt, mondatot, mondjárt, mert mondjárt, mondjárt. hogyha már így belekezdtem ebbe a gondolatba, hogy, hogy azért van ilyen nagy erejük ezeknek a mai uh, it, uh, itthon tapasztalható politikai egyrészt döntéseknek, másrészt lózungoknak, mert Igen, minden. mindegyik mögött van valamilyen, van valamilyen mitosz. Vagy, az, vagy a nép együvét tartozásának a mitosza, vagy a felülemelkedésnek, vagy a kurucságnak, vagy mit tudom én. Hát valamilyen mitosz van mögötte. Tehát ezek a vallási... De ezek a mitoszok, ezek valóságos dolgok, vagy, vagy, vagy tényleg úgy, ahogy szoktunk a mitoszokról beszélni, hát hogy ez úgy. egy mifikus <gül> e, ez, ez, ez a részei. A, a, a mitosz az nem realitás, de a mitosz minden időben alkalmas volt arról, hogy irányítsa vele uh -huh. valaki, valakik, főként akik uh -huh. ezt használják, hogy elbeszélik, a valóságot. Uh -huh. És ez a A narrációnak hívunk, hogy ez, hát, ez a világnak egy bizonyos fajta elbeszélés. Most a narrációnnal Igen. talán szelidebb, mert, mert hogy én elmondhatom a saját családomnak vagy közösségnek a narrációját, uh -huh. vagy hat, vagy nem hat. De itt van a, egy uh -huh. Rama Chandra nevű uh -huh. ember, aki különben atomfizikus, és a nemzetközi. A nemzetközi, keresztény ifjúsági mozgalnak a vezetője hmm. egy szemében, és neki van egy olyan könyve, aminek az a, az a fő témája, hogy a, hogy a mai mitoszok hogy hajthatnak. És hmm. ő, mitosz, ő mitosz alapján ilyeneket sorol fel, hogy a multikulturalizmus, a terrorizmus, a posztkolonializmus, tehát arra figyelmeztet, hmm. hogy vannak olyan hívó szavak, vagy bökszavak, szavak, amikről senki nem tud kimerítő leírást adni, tehát az nagyon-nagyon sok mindent el kéne olvasni, hogy egy pici lövésem legyen arról, hogy mi is ez, de használni annál jobban lehet ezeket. És főként azok tudják használni, akik, akik nem akarják elmondani, hogy mi a céljuk, hanem csak azt akarják, hogy hasson. Most taját, a Cír Rádióban, Bányai Géza vagyok, Béres Tamás, evangelikus elkészelt teológiai tanárral beszélgetek, és ö, itt egy kicsit beleástuk magunkat a, a, a vallás és társadalom érdekes szövevényébe, de tulajdonképpen ez sok beszélgetést megérne, tehát egy olyan kicsit mély irányba indultunk el, amit most a következő fél óránk van még beszélni, vagy még se, tehát nem folytathatunk, és egy kicsit ki, ki, ki szeretném rátani egy ilyen, ilyen felszíni síkra, és az ökológiai gondolatot, a civilség, a, a közösség védelme, vagy a közösség építése, ezzel a tapasztalattal, ami neked van, ez, ez, ez, ezt a szemléletet. Neked volt egy nagyon jó címed, lelkiismeret, ritkulás. Ugye? Tehát hogy az etikának a szerepe, hogy ez, ez mennyire, mennyire ragadható, meg ez úgy, mint egy ilyen vezér Úgy Úgyhogy ez, ez általánosan is emészhető legyen. Hát azért be kell vallanom, hogy az a lelki ismert ritkulás, az, Igen, az nem az én szavam volt, hanem a Bodrog Miklós könyvéről írtam recenziót, aki egy kollégám volt. Aki ez volt a címe. Aki, aki használt -e ezt a értem, szót. Értem. Igen, ő különben egy, egy Európa hírű Aha. analitikus volt, pszichoanalitikus Aha. volt, Bécsben praktizált, és hát nálunk is ismert volt az ő uh -huh. tevékenysége, de hát ugye ez még 89 előtt volt nagy részt. Igen. Az, az biztos, hogy, a, az biztos, hogy ha, ha valaki a saját vallását megéli ezekben a mai társadalmi magban itt a környékünkön, akkor előbb-utóbb el, eljut azokhoz a pontokhoz, ahol vagy a lélektannal, vagy az erkölcsel, vagy valami más ilyen nem kifejezetten vallási mm. tudományterülettel, vagy műveltségi, kulturális területtel, Konkrétan szembe kell néznie. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon nehéz kifejezni a vallásunkat, vallásosságunkat ö, olyan belső nyelven, ami csak vallás lenne. Uh -huh. Különben nagy viták vannak erről most, és én azt hiszem, hogy legalábbis a kereszténységen belül azok az irányzatok, amelyek azt mondják, hogy, hogy, hogy igenis releváns bármilyen mai társadalmi kérdéssel kapcsolatban úgy fogalmazni, ahogy azt mondjuk a Bibliában látjuk, ez egy bizonyos fundamentalista irányba megy el. Tehát ez a kereszténységnek egy folyamatos fundamentalista kísértése, uh -huh. az, hogy fogjuk a mai világot úgy, ahogy van, vagy a mindenkor megismerhető világot, és visszahelyezzük a Bibliába. Uh -huh. És ott megkeressük azokat a legközelebbi társadalmi erőket, vagy mozgásokat, dinamikát, uh -huh. amiben úgy körülbelül be lehet helyezni, és akkor elkezdjük azokkal értelmezni. Uh -huh. Ez nagyon nehéz. Ezek tulajdonképpen a, az, az, amerikai 19. század, 20. század, ilyen új... 21. Század. Század. <gül> Egy új igen. protestáns mozgalmaknak a jellemzője alapvetően, akik nagyon ilyen, ilyen fekete-fehér, tehát valami, valamit úgy kiolvasnak a szövegből, és olyan nagyon direkt módon próbálják ezt igen, új, hát ennek, alkalmaztatni. Igen, igen vannak, vannak intelligensebb és, és igen. mondjuk leegyszerűsítő változatai persze, Hát, a, legeg, a legdurvább az, amikor fogok egy mondatot mondjuk, meg persze arra nagyon vigyázok, hogy szó szerint idézem, és akkor azt szó szerint idézve ráhúzom egy olyan helyzetre, aminek lehet, hogy semmi köze nincs hozzá, csak nekem jutott eszembe. Igen. Vagy a kedvenc teológusomnak ilyen is van, hogy De ez, ez Különben megértem ennek a, a, a hátterét lélektani szempontból, mert egyre kevesebb az olyan átfogó narratívánk, hogy az előbb mondtad, mm -hmm. vagy magyarázó történetünk, amivel a, a világ mai nagyon részletessé mm -hmm. váló folyamata leírható. Most Bár már... nincsenek, nincsenek. Nincs Nincsenek kapaszkodó igen. igen. Hmm. Tehát az, az, amit ugye a Liotár megfogalmazott, hmm. hogy bár a nagy elbeszélések már a múlté, de még itt vannak a kis elbeszélések, ez kevés nekünk. Hmm. Tehát különben ez nagyon nagy kérdés, tényleg, hogy maga a vallás, akármilyen vallásra is gondolunk, nem elsősorban azt a lehetőséget tárja -e mindenki számára fel, hogy ő ne csak egy, egyénként, egy szegény, szerencsétlen magára maradni tudó, elhagyott emberként tudjon ő magáról beszélni, hanem egy nagy grandiózus, akár kozmikus történetnek a, a részeként. Uh -huh. Akár egy közösségbe ágyazottan, akár mondjuk reformmerként, vagy profétaként, a többiektől elszakadva, mégis igazából ő az, aki ilyen a történelmet írja, és így tovább. Mert a maikor nekem azt sugalja, például az ökológiai föntartatóság, hogy kifejezetten igényli ez az, az, az, az azt, hogy, hogy magunkat igenis kozmikus közegbe helyezzük el. Tehát, tehát most már annyira látványosan negatív az, ahogy belenyúlunk a világ folyásába, az a, a, itt életmódunkkal és a, a szándékainkkal, hogy hogy nincs is más lehetőség, mint hogy az egész rendszert, amit mondjuk tudományosan rendszernek nevezünk, az egész földet, de hát most már a világ is beleértve, és hát ennek van ez a pszichológiai vonzata, amiben hát azért valahol nem is szegről végről, de még Isten is beletartozik. Igen, persze. Ugye, tehát a pszichéhöz ez az Isten tudat, vagy valami, ez beletartozik, mert ez része. Igen, ez így hát, van a... különben. A nagy különbség ott van, hogy, hogy hogy azt a késztetést fej, fejtem -e ki, vagy, vagy fejlesztem -e ki magamban, hogy fogom a világot és beteszem a szentírásba, Igen. úgy, ahogy én azt ismerem, mert azért mutasson valaki nekem olyan embert, aki a szó... Ö, Totális értelmében szentírás tudós. Uh -huh. Tehát aki minden egyes részletet tényleg a maga kortörténeti, meg nem tudom, én, kultúrtörténeti vonatkozása, a nyelvi rétegeivel együtt úgy feltár, hogy ott nem maradjon ki semmit. Hát azért ilyen nincs. Ugye ez, ez, egy, ez egy olyan cél, amit megcéloz viszont mindenféle szentírás uh -huh. tudomány. Hanem viszont ezzel teljesen egyetértek, hogy ha valaki ismeri a szentírás, valamilyen szinten nyilván. Hát a lehetőség szerint minél jobban. Az a saját lelkébe írja be ezeket a szavakat, amiket olvas. Tehát ez, ilyen értem, ez nem, nem, egy, nem egy tanulmány, ahol, amit megtanulok, és aztán megpróbálom alkalmazni, hanem egy olyan szöveg, ahol bátran uh, kinyithatom mindenféle csatornámat, bátran beengedhetem még a szíve, meg, szíve mégis, még az érzelmeimig is, uh -huh. bízva abban, hogy ez nem egy esetleges szöveg illetve maguk az esetlegességek is ö, olyan értelemben etalont jelentenek, hogy az ember esetleges. Ezt úgy is érthetjük, hogy az, amit mondjuk, ö, ö, ami hogy mondjam, tanításként elhangzik, vagy tanításként meg tudjuk érteni, vagy látjuk belőle, hogy ez egy tanító meg, megnyiatkozás, hogy az minket igazából egy kísérletre szólít fel. Ja, tánjön, tehát, hogy mi magunk, Hajtsuk végre azt a kísérletet, hogy ennek az igazságát kutassuk ki. Igen, igen így van, ez annyira igaz. Egy Thomas Berry neki katolikus pap, teológus írt egy könyvet együtt egy fizikussal, és ez a címe a könyvüknek, hogy az univerzum története, de ez nem egy ilyen, nézzük meg, hogy mi volt a nagy búm, és akkor, hogy mikor lesz a nagy recs, hanem, hanem ez arról szól, hogy... hogy hívták őt? Barry, Thomas Berry, B-E-W-R-Y. Okay. És majd lehet, hogy eszembe jut a fizikusnak is nem. Én tehát, hogy azt mondja, hogy az univerzum történet olyan értelemben, hogy, hogy én magam e, e, érezek késztetést arra, hogy végigpergetem a történetet. Ezt most itt idéző elbe kell tenni, persze, mert ugye a kezdeteknél nem volt ott senki, de hát mégis tudunk ilyet, hogy bőrésít bár rá Elohim, hogy, hogy olvassuk az Ószövetségben, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a Földet. Tehát, hogy, hogy innentől kezdve úgy e, írjam le az univerzum történetét azon a szinten, a, a, a, amit én ismerek erről, természettudományi, kultúrtörténeti, stb. stb. szempontból, hogy minden pontban világossá teszem saját magam számára, hogy én is szereplő vagyok. Tehát hogy mondjuk rám nézve történt mindez. Vagy akkor, hogyha a teremtésről van szó, akkor nyilván ott a saját felelősségemet még nem kereshetem. De azt mondhatom, hogy azért teremtette is a Földet, mert az volt a szándéka, hogy ebben valamikor majd én megtaláljam a helyemet, ahol a boldogság engem elér, elérhet. Vagy és ez az, és az igazság, igazság a... Ennek ez a fajta igazsága nem változik meg akkor se, hogyha én ezt egy ma már primitívnek tekintett, mit tudom én, középkori leírásból következtetem ki, amikor ezt még esetleg szó szerint ér ér értem, hogy ez ezt a földet és azt az eget teremtette meg, és mit tudom én, hat ezer év, és belefér abba is, hogy az ősrobbanás során ez így meg úgy alakult ki, és akkor is létrejött ugyanaz a valami, ami a számomra a Földet és az eget jelenti, nem? Hát biztos, de azért itt... Mert ugyanis az, hogy, hogy Isten igen. miként látja ezt a dolgot, azt a legkevésbé se tudjuk Az Azt nem tudjuk, persze, de uh -huh. azért van egy ilyen, hogy, hogy, hogy kulturális identitás, amiben uh -huh. benne van a természettudomány is. Tehát az, hogy igen. én ma hogy, hogy gondolok a kozmosz kialakulására, az elsősorban a természettudományos ismereteimtől függ. És hogyha én azt mondom, hogy hogy én ezt az egészet elvettem, és helyette a középkorit választam amit te mondasz, középkori világképet. Vagy mondjuk elvettem, ez ma különben, ugye Amerikában, van így van, nagyon-nagyon nagyon aktuális példa, igen. hogy ha mondjuk az egész fejlődés történetet elvettem. Uh -huh. Mert azért a Bibliában nincs fejlődés elmélet, de fejlődés történet uh -huh. azért van, igen. Tehát, hogy fejlődés történetet elvettem, és vele szembe azt helyezem, amit így hívunk, hogy a kreacionizmus uh -huh. ugye? Tehát, akkor akkor, akkor ott az egy döntés az én számomra, és lehet, hogy rosszul döntök, de azt nem mondhatom, hogy na jó, akkor legyen mindegyik egyszerre érvényes. Tehát, hogyha lehet, hogy nem értettem meg, amit a középkori világképről kérdeztél, de azt szeretném mondani, hogy, hogy van egy ilyen, hogy kulturális, természetudom és mm. identitásom. Tehát, hogy ezt ma úgy kell gondolom, ahogy ezt ma ismerjük. Na és például, olyan dolgok, amit én most úgy írtam le, mint a, a, az emberek és a, a tőke, hogy nevezzük így, tehát azt a, azt a, azt a globális ö, ö, pénzügyi, kereskedelmi, termelési rendszert, ami, ami, amit ugye hatalmas váltok, amik, amik tulajdonképpen hát országokkal állnak szembe. Tehát már rég nem ott tartunk, hogy azok, azok, azok, azok egyszerű vállalatok, ugye, hogy az nem egy cipész, az elmegyek, vagy nem megyek el cipőt csináltatni, vagy esetleg egy cipőgyár a városba, hanem az egy globális vállalat, amiben százrek és milliók dolgoznak, és az egész világot áthálózzák, és, és, és az államok azok tulajdonképpen nagyon sokszor lobby szervezetként uh, nyilvánulnak meg. Tehát valami olyasmi történik a világunkban, amit, amit semmilyen módbeli ízével nem tudunk leírni. vagy Tehát nem is tudjuk, talán értelemezésre vesszük, és, és, és mi itt el vagyunk azzal, hogy, hogy nem tudom én, itt keresjük a, a, ezt a szép megoldást, és közben nem tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban milyen álláspontra helyezkedjünk, és hogy hogy tudunk ezzel, hogy mondjam, ennek nem az áldozatává válni. Hát igen, sőt még na, tovább léphetnék egy gyermet. Amirányos most, egy rendszer, tehát akik alkotják, azok maguk is az áldozatai tulajdonképpen. Tehát ez, igen, ez de hassoni, jó élvező áldozatai. Hát, de, de mindannyian haszonélvező is vagyunk. Tehát ez, ez, egy, ez, egy, ez egy egészen... Mondhatjuk azt, hogy egy, egy gonosz rendszer, de tulajdonképpen ez, ez, ez belőlünk is indul ki, tehát ezt ez nem mutogathatunk állandóan másokra. Igen, igen. igen. igen épp, épp, tehát éppen ezért kérdéses, hogy a, a, a, a radikális fellépéseknek van-e valami van-e valami igazán átütő lehetősége. Uh -huh. Tehát ezek a radikális fellépések abban az esetben hasz, hasznosak csak, hogyha én mondjuk valami nagyon jól körülírható hatalommal szemben lépek fel. De hogyha ez a hatalom, én magam vagyok, mert ugyanúgy szeretek vásárolni, fogyasztani, nem tudom mint ahogy mások is, akkor, akkor nincs a radikalitásnak ilyen értelemben szerepe, hanem itt az átgondoltságnak van, és azoknak a kritikai, közösségi funkcióknak, lehetőségeknek amelyeknek ugyanakkor megtalálhatók a vallási alapjai. Mert hogy akkor Tehát... azt mondom, hogy az előjönnek olyan értékek, mint tudom én önfegyelem, vagy, vagy én a szükségletek, nek Egy szerényebb ő, formájával való beérés, tehát hogy ne, ne akarjam az egész világot megenni. Igen, <laughs> igen, igen, tehát, igen. És akkor, akkor tulajdonképpen ebben a vallási elvek meg kifejezetten segítenek, mert azok meg eleve ezeken Ezeket próbálták sugálni. Hát igen, jó volna ezt mondani, hogy, hogy akkor most írjuk le azokat a vallási elveket, mint erkölcsi értékeket, amelyek biztos, hogy segítenek. De, de két ezek az uh -huh. értékek. Tehát nagyon nehéz most. ha maradunk csak itt, hogy az önfegyelem, vagy a pontosság, vagy a megbízhatóság, Olyan. vagy a szorgalom. Uh -huh. Most tudod, milyen négy Tudom, értéket mondtam. Mindár három kezdenek ellentmondásba kerülni egy De ez, ez, ez, a, ez a négy érték ez még egy ss tisznek mondjuk, hogy egy egy Jó, barancs, barancsra ugró katonának Jó, a leg kiváló értékei. Pontoság, megbízhatóság. Akkor kell hozzá. Biztos, így van. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy simán az erkölcs területén az értékek szintjén nem tudjuk ezt levezényelni. Uh -huh. Itt téved különben nagy, nagyot a politikai kereszténység vagy a politikai vallás, mert uh -huh. vannak mindig olyan értékek, értékei, amikre azt mondja, hogy na ezek a kitüntetet, gondoljunk csak az Isten haza család. Igen, hát igen. ugye az abban a pillanatban, amikor Istenből erkölcsi értéket gyártok, fabrikálok, akkor hirtelen olyan feszültség. Be, ellentétbe kerül az erkölcsi érték mindennek alapjával, amit nem bír elviselni semmi más, csak egy, csak egy kimozdított, kirándult, vagy kirándított retorika. Szóval, most ilyen értelemben, tehát senki nem tud. Tehát én úgy gondolom, hogy tekintettel arra, hogy az ember erkölcsi lény. És a legnagyobb. Ö, legnagyobb harcaink saját magunkkal és közösségeinkben is mindig a, az erkölcs szintjén vannak, és mivel az erkölcs nem vezethető vissza a, arra az egyszerű vágyra, hogy a jó jó legyen, a rossz pedig rossz, mert ilyen társadalom még soha nem volt, és az ember soha nem tudott még így érni, hogy a jó tényleg jó legyen az életében, és a rossz pedig rossz. nem is nem ismernéd Azért? vállalni azt, hogy ezeket hogy mondjam, kijelentésszerűen ki megfogalmazod? De igen, várj, de most folytatom. Igen, igen. igen tehát, hogy Ezért viszont ott van háttérként az a tudat, hogy az erkölcs származtatott erkölcs. Tehát ilyen értelme, mondjuk a keresztény teológiában a Bibliából származtatott erkölcs. És akkor ott kiderül nagyon gyorsan, hogy, hogy, hogy... például, amit sokszor Jézusnak a szemére vet, vetünk, hogy például nem szereti a rendet. Ugye mondják sokan, mert azt mondja, hogy aki bűnös, azt nem biztos, hogy meg kell büntetni. Tehát anarchisnál bűnös. A Adapina, de a. ő nem, hanem ő egész másról beszél, mm. a megbocsátás erejéről. Mm. Tehát itt valami mm. olyan, az erkölcsnél sokkal mm. mélyebb emberi lehetőségek tárulnak. Mm. Tehát fel. Ez azért azt jelenti, hogy igenis szembe lehet, tehát meg lehet fogalmazni azokat a, a, a hogy mondjam, Mik ezek? Kapaszkodók, amik, amik segítenek bennünket abban, hogy, hogy, hogy ebben a zavarosnak tűnő dologban mégis el tudjunk igazodni. Sőt, vállalva azt, hogy mindennek helyi értéke van, még az értékeket is meg lehet fogalmazni. Azonban, hogy itt most alva kell hagynunk. Jó. És Béres Tamást hallották, és én nem akarom itt a élőadásba rákészeríteni, hogy jöjjön el minél hamarabb, de nagyon szeretném, mert ezt a témát most félbehagytuk ezen a ponton. Jó, örömmel, köszönöm a meghívást. Egy hét múlva lesz.